Та не бійся, Сашко, це такі коні, сказав Петро. Які там у чорта коні, коли гадюки. Кажу тобі, коні, от зараз побачиш. Із горбами, горбаті коні, і плюються. Хто плюється, та вони ж. Пане гетьмане, скажіть ви, бо я Петра знаю, йому все смішки. Коні, коні, Сашко. «Хтось до нас їде», – заспокоїв Сашка Неливайко. Під наглядом чотових козаків у табір в'їжджав заблуканий у степах нещасний поїзд пана Ясельського. Де був зі своєю золотою каретою сам пан посол, знав один лише Петро. А от його розтрушений по нічних степових баюрах поїзд, кантари, гарби, шарабани, схлипуючи немащеними колесами – вже глитався між наливайківськими возами Петро не повірив, У білій євнуховій чалмі Попереду всіх на верблюді Воссідав Яків Шийка Вчора вночі він непетущий Гарненько забанячив Відстав від сотні І от до пуття, ще не прохмилившись, Вводив китайців у рідний табір Один вуз у Якова таліпався за вухом на спині Другий звисав через губу на шаблю. Та шия, як завжди, як би Яковом не водило, стирчала під головою кілком. Яків їхав не сам. Його супроводжував почесний ескорт. На чотирьох, по два від кожної руки, верблюдах гнулися в танці на сідлах вчорашні Петрові знайоми-негритянки. На дашках шарабанів сиділи і грали музиканчі, а біля шарабанів на Яковому конику та в Якові овечій шапці, у білому, як і був шовковому до п'ят халаті, сунувся євнух. Збоку від євнуха, безперервно кланяючись, дріботів упу, а з ним у жовтих халатах і з кісками на потилицях увесь табунець пітнілих піших китайців. Наливайко глянув на Якова і пирснув з осміху. Ну й ну. Та очі його, як і Шостака, Петра й Оливки, поп'ялися на небачених з роду чорних жінок, особливо на їхні чорні груди, що круглим камінням, ніби з нічної води, важко дихали з-під і червоних шалей. Яків сказав верблюду Тр чемно зігнув у поклоні шию і заговорив до гетьмана і старшини вже не як-небудь, а по-турецьки. «Юн айдин, гетьманага, селям! Привів вам трохи приблудного китайського люду, щоб ви подивились. А як подивитесь, то скажете». Яків витягнув двома пальцями з-під шалми із-за вуха вуз, простелив його поруч з другим на пояс, подумав, а коли подумав, то перейшов з турецької на мову свою і все розпочав спочатку. Привів вам трохи китайців, а з ними і...» Від зігорних панінок із другого, як мовить, шановний пан Євнух, із африканського народу. Дітися їм ніде, та, й як по правді, вояки із оцих китайців нікудишні, і степу вони пропадуть. Зате кухарі добрячі, кухарі такі, що нашим кашоварам і не снилось. Пропоную пане гетьмане взяти китайців у кухарі. А що робити з паненками, той сам не знаю. У монастир їх з Петра з язика, бо він згадав Хабіджу і подумав, що на перших порах, поки звикне Хабіджа в монастирі до монашок, з негритянками їй не буде так сумно. «Стривай, Петре!» Наливайко повернувся до Петра. «У який монастир? Куди?» «Та в той, пане Гетьмане, про який я вам казав. У той дей Галя. І там же є одна із їхнього шкодла, лише та не чорна, а коричнева, ніби з горіха». Я саї ночі мусив туди її відтарабанити. Арабська принцеса Хабіджа. «Хто-хто?» – не зрозумів Наливайко. «Принцеса Гетьмане, дочка арабського халіфа». Петро не доказав, бо слава, слава, слава! Знизу з Дністра, помітивши Наливайка, один за одним, а за хвилину вже десятками і сотнями закричали з води козаки і стали виходити з кіньми на берег. Один з посеред одного вони виставляли на показ на Ливайкові своїх темних татарських коників. І ті, і ті тремтіли Козаки від щастя, а коні від страху. З огненним стовпом по Дністру з-за горба ударило сонце. Просвітило Дністер до дна, що стало видно на його кам'яному дні, бурі спини осетрів і чорні спини сомів. Не забарюючись, сонце пішло Дністром на той його берег, жовтим медом облило верболози, що ті в одну мить позлипалися лоза до лозини. Від верболозів сонце пішло під ліс і вихопило дуби. Вихопило та не пробило. Не просвітивши дубів, воно завернуло на покинутий ним притінений кручами берег, і вже отут, на цьому березі, м'яким плавленим золотом облило козаків і їхніх коней. Слава розлягалося кривими шепшиновими берегами, із кінських грив і хвостів і морт, так само, як із козацьких голів, щік та плечей, те мокре плавлене золото потекло і коням, і козакам під ноги. Побачивши скручі таке чорновусе, роздягнене з золоте видовисько, негритянки затулили долонями очі, їх охопив жах, і вони застогнали. А коли на голих козаків глянув Євнух, то його жовте лице стало наливатися сизю, а білий, як варена риба, язик вивалився з рота та й так і завис. Нарешті Євнух спромігся щось тонко каркнути. Зблідлі! А це було видно навіть крізь чорну шкіру, пополотнілі від жаху негритянки змелися з верблюдів. Позлітали з дашків і музикантки, й ті, ті повпурхували у шарабани. За спиною наливайка, на честь козацького шанування, гарикнув з гармати Демко, а полонені татари завили під скелями ще тяжче.